ان رحیم خلاصہ و سورت انس مدنی صورت ته مذهب کې سنورم او پنوزول کې 92 پسورت ممتہنین نازل شوی داور دی صورت اصلاح المعشر دی صورت کے د معاشري اصلاح بیان ربد دی صورت مکه سره مکه کې صورت بلکه مکی صورتونو کې اصلاح د عقیده وا نو پدی صورت کې اصلاح د معاشره دا او څه اتوي عقیده سمکه نو دنت سوې وې عقیده سم شو سم معاشره سم ولي معاشره هم د دینو حصہ دا اهمیصره معاشره د سمکه شاید وي بقره کې پوره دین شپ خبري عقای عبادت اخلاق معاملات معاشره او شپګم سیاست و ریاست یا حکومت دا شپا خبری دا مکمل دین دی دا مطلب دے ادخلو فی سلم کافا کامل دین دا لے ادامون چیو که نا اسلام کامل مکمل دین دے دا مطلب چې دا شپا گو نا علاوہ بار سنو نشتا نا اسلام د شپا گو وانو رحنو مئی کئی اقیده با دا سنگئی خوری دا عبادات بکی او پا سنگا بیک اخلاق کردار خوی طبیعت با دی سنگئی نو معاملات لیندین کارووار څنګه سنگه ملازمت نو معاشره کے, کور کې پا کې که پا کلی ولس کې پا کې په پا اوجره که پا اسکول کالج کې په مدرسه کې ناس تا پاس تا کڑوڑا غم خادی دا بدی سنگه یہ تا معاشره ہوئی که معاشره دو خبری دی ساته یو یو دی حقوق او دیم دی آداب دینا معاشره جوڑی شی ستا پبل سا حق تا یو دا اغا او اودمیم آداب د جممات د ناستې د مدرسې د نستې د اوجر د ناستې د کور د ګاون د اد د خوراک د سکاک د للباس ټولونه حکوکو اوعاداد به نه معشره جوړی شي او قرآې پاک کې د معشر د اصللا د پااره مستقل صورتونه دي لکه د هغې نه یو صورت نساده بل برشي صورتې اوجرات داسې نور بهمراجي اشفريتهنیېمللهدي کلي دا کتاب دے اصلاح المعاشرہ پای ایک پسر کلی گری چې افسوس دا چې چه دین خلق نمگڑ گنی پورا دین نمانی مسلمانان اسلام خلق صرف دے عقیده ته وی ایمانیات تا وی او دیم نمبر عباودات تا وی معاملات پا که صرف مریان منی چې دا معاملات مو دا دین نم ایسا دا ولی فقه کیو وی انخو کی؟ کی؟ ان خو فقه کی منویلی کی کی؟ ہا فقهی فقهی معاملات توره سینو کال ختم شه نو په قدرت کی منویلی شي او بیا کانس کیم پاتیش کنه بدلی ہا مس دره نو وای مول्याने معاملات منی چې دام د دا دینی ساده زکه ویه عوام مامله د دینی ساده نګری او دا په زمون د دنیا کار خدا افسوس خبره ادا کړی چې افسوس معاشره نه مولاده دینی څه او معاشره نه امیده دینی شه دی و جنہ دانیره مولا په اسلام معاشره دی ورلیکه کړل دا کتابونه وګوره په معاشره حواله سره زموږ یقینا د حالت ته د مسلمانانو چې د معاشره د آدابونو د معاشره د جونتی رولونو بالکل نه خبر نو جنگ جگړې فسادونو خبغانو نه گیلې دا ټولي ولی پیدا کیږي په معاشره نه دی پوهی ه پو نه د یو ضر خبره او دا د له موضې مدار ده چېم په معشره پو ک <تصفح> زمون دلته جمعې بااتو کې زمونږ پ روز دلته بیانی دوره تیر ک سر بندې زما صرف دا دلسی خو دمون د روټینې نوخامهخوا د نورو مسائللو سره د معشرې اداب د معشرې اصل والی سره به خاامه زما به یو بیان میاش یوننی م کې خام د ضر خبره اداب ماشرع ماشی کې جونتی رول دا یو وسې موجوده فاصله مېت په بنیاډونه نو دا صورت دغه اصلاح د معاشري خی او بیانایي نوربت یو دا چې مخ کې اصلاح عقیدې وا نو دلته اوس اصلاح د معاشري دا یا بل وجه مخ کې قوانين د تنظیم بیان کړل اصول د تاسیس الجماع نو دلته قوانين د امیر او د معمور بیانایي جماعت خمجوڑ کو خدا میرو دمامور قوانین سیدیوی دلتی سور نیساکی اوگورا دارن آل د دا سورت علیمران اختتام پا تقوه شو و تقوه تقو. نو دا دی شورو امر بی تقوه یا یو انناس اتقو رب دلتا ممر بی تقوه ناغی اول سره مربوط کو کدیتا وی تناسب الاطراف دربت یو قسم دام ده تناسب الاطراف داغی آخر ده دا ده اول سر مربوط کھول نورم گنه وجی خصوصیات بیده سورت ممتاز ده پا <تصفح> احکام ده رائی و رعیت پدی دا ده رائی و رعیت احکام ده رنگ سورت ممتاز ده پا احکام ده میراز میراز ده که بیان شور سورت ممتاز ده با بیان دا محرمات و نکاحن چا سر نکاحون حرامی دارن صورت ممتاز په بیان د شرایطو دا توبې ذ منافق نورم ګڼه تقسیم لري سورته سورت دریسه اولي سه د اېک آیاتنا 57 آیاته ګوره پدې کې اول شپاله صحکام شپاله صحکام د تدبیر منزل یا درای بیانای دا رایات بیانای عوام پبلک با په ملک معاشره کې ژوند څنګه تیری خپل کور و څنګه سمئی نو د تدبیر منزل او درایت او د پبلک او د عوامو شپاړه سختام بدته بیان معاشره داسی جوړه کېخه بیا د آیت نمبر 58 نبا دوی میسا شروش در صورت نیسا پاگئی که با, با دایی سب چلی گی تر ایک سو چونتیس بور و دیکی با اتا احکام در آئی در بادشاو در امیر یعنی در سیاست مدنی بیان کی با قرقیم دیو کنن آلتا در سیاست مدنی سو احکام سالو قوانی دا دا آلتا دا تدبيري منځلو دا عوامو د کور د اسراء د پارسو احکام اطلس د تلصورتي اشعار خلاص بیره غونک بیا د 135 نا ترخره پورې دا دریمه څد صورتینه سا په دې کې اقسام الناس د خلقو تعارف دا خلق داب دا اصلاح د دا معاشره حواله سرا چې د کور اصلاح او د ملک اصلاح په دې کې خلق څنګه لري وې درې قسمه یو مؤمنان چاوی خپل د ملک او د کور اصلاح او معاشره د شریعت مطابق جوړې دیم اغری اهل کتاب و او يهود چايده سرا د تدویر منځلو د سیاست مدني د اسلامي معاشره د احکامونه منکر دي او درې مدل مونافقان چايه پخلی وي منو خو عمل پې نه کوي نو چې د معاشري پاکا عملنکې د منافق دی نو دا ډېر ډلې ببان دا د صورتینه صاف ورا سو ان شاء بیان